Kniha 356. 56 Vasišta pokračoval. Mezitím životní dech opustil tělo krále Vydůraty, podobně jako ptáci opustí strom, který má spadnout. Královo vědomí vystoupilo do prostoru v éterické podobě. Líla a Sarasvatý ho uviděli a vydali se za ním. Jakmile skončilo období posmrtného výpadku vědomí, éterická forma se během pár okamžiků stala vědomou. V důsledku pohřebních rituálů, které vykonali příbuzní krále, vyvstala v králi představa, že vidí své fyzické tělo. Král pak odcestoval na jih až k příbytku boha smrti. Jáma potvrdil, že se král nedopustil žádných zlých skutků, a nařídil svým poslům, aby králi dovolili vstoupit do předchozího těla, nabalzamovaného těla krále Padmy. V zápětí se Jíva krále Vidúraty přenesl do vesmíru, kde leželo tělo krále Padmy a dostal se až do jeho paláce. Král Vidúrata byl s tělem krále Padmy spojen skrze pocit ega. Podobně jako zůstává člověk cestující do vzdálených zemí spojen s místem, kde si zakopal svůj poklad. O svatý muži, jak může člověk získat éterickou formu, když jeho příbuzní řádně neprovedou pohřební obřad? Vasišta pravil, ať je obřad vykonán dobře nebo ne, pokud zesnulý věří tomu, že její příbuzní vykonali, pak éterickou formu získá. Člověk je tím, co má ve vědomí, to je známá pravda. Věci vznikají na základě představ člověka a představy člověka zase vznikají na základě věcí. Představa či víra člověka dokáže proměnit jed v nektar a podobně se pomocí silné víry může neskutečný objekt stát skutečností. Nikdy a nikde však nemůže nastat důsledek bez příčiny. Představy a myšlenky tudíž vůbec neexistují. K jedinému neomezenému vědomí ještě bez příčiny nikdy nic nevzniklo ani nebylo stvořeno, o tom neměj pochyb. Pokud se nejedná o skutečně zlého a krutého člověka, pak oddělené duši určitě pomůže, jestliže jeho příbuzní vykonají pohřební rituál s opravdovou vírou. Nyní se vraťme do paláce krále Padmy. Líla a Sara svatý se přenesli do svatyně, v níž leželo tělo krále. Všichni služebníci spali hlubokým spánkem.